filma honek dauken beresitasuna bada, film kolektibo badala ez, eta orduan eh, ama egin genuen moduan beste amaika eh, labur metrai eh, errodatu esan ditugu, askena eh, errodajean eh, amaitu genuen aurtengo otzaian, Baina, otzailetik e, ba, ustailea arte ba, montajia eta postproduzioan ibili gara. Beraz, errodajia bai, e, bai amaitu, baina pelikula osotasunian ja, amaituta badago pues, e, atzotik, mm -hmm. atzo bertan amaitu genduen. Beraz, gauza berri berria eta horrek uh, kanendu bat, et, eta ordeon, filma hori publikoari erakutsa izan da? Bai, e, hau e, filma udazkenean e, nahi dugu zinema gelatara eraman, eta horretan ari gara lanean orain, e, banaketan, eta Donostiako zinemaldian ere sartu dugu filma, eta, bueno, zain gaude, eta, beraz, Euskal Herriko hiriburu guztietan, eta zain badit herritan, ba, erakutsia izango da udazkenean zer. Bai, Josu, jauk presentatua izan baita, Hama laborometraia, filma horoko jago batean sartzen den partea, hemen bai filmatua. Gainera laborometraia hori ere, hau tatua izan da, or, eskolegitik hanpo zaiteko. Eta bai, e, kimuak daitzen den programa daudu Eusko Jaurlaritzak, Euskadin egiten diren, edo Euskal Herrian, egiten diren film laburrak munduan zabaltzeko. Esona handia daukan programa da, bada ogoi bat urte Martxan dela eta urtero hautatzen ditu ze 6 azpi filma eta eramaiten mundu soko festivaletarat. Hor sartzea ez, ez da beti erretz aurte e, maziren laro bat uste dut orkestu direnak, baina gero izugarrizko projekzio ematen dio horrek filmari, zenta erra nahi du, egun e, bat festival egiten dituela mundu, mundu osoan. Eta urtean, ba, gure Sorion autotuetako bat e, bai, e, ama izan da, gehuke egin dakoa. Eta, erreiten nuen bezala, uste hon e, horrekaran nahi du, ba, zegit joan den astean Albaniatik e, iatzi dute, eta en ere, ikusiko direla hemengo gobazterrak. Hala beraz, hemen bai egin filmatu izan eta hauzo lanean egina izan den filma bat, u, ukanen du. Eta dura berezi bat, behar bat astapelan Bai, ez duzu pentsatzen aztapenean e, nola bukatuko denez, baina egia da bueno, fikzio egitea izugarrizko da beti eta filma honen gaia mila behatziun da malauan e, kokatzen da, esan nahi du egun urte baino gehiago egiten dugula atzera eta eta askotan gertatzen den bezala, ba, e, hori egiteko aski diru ez geneukan, e, bada, dena berrizteko e, e, un urte bezala ez da kasik deus eh herri batean ere eta Baigorri nerez eta hor salbatu ditugu edo gain ditu ditugu gauza guzti horiek ba Baigorriko jendearen e, lanari eta auzolanari esker. Beste gutxi 30 bat pertsonak parte hartu zuten laguntzaile gisa eta horri horri esker egiten ari genuen E, nire ustez, e, aski ongi ateratzea, e, duela egun urteko herri bat irudikatzea pantailan. E, faltxua idurritu gabe, zego, mm -hmm. kartoizkoa idurritu gabe. No, Pentsatu hazu behar badak, segidabat egitia. Ba, bueno, gauzak ongi atzen direnean betik ematen dizu segitzeko bide beretik, ez. eta bai badute ideiaren bat, e, ba, jan, e, hildo horretatik segitzea.